Slavosovie a pentru urcarea treptelor despătimirii. Aleluia, slavă, ție, Tatăl bim iubim și smuțumim, fiindcă prin la ta, îngerii tăi, să lucrăm cu revnă fapte bune ne-au îndeptat. Pe nimeni n-am defăimat și ispita trufiei am lepădat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și smuțumim, fiindcă prin grija ta... Minciuna am lăsat, față de nimeni nu ne-am înălțat, pe nimeni n-am urât, iar pe cei ce ne-au furat i-am iertat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, iubim și mulțumim, fiindcă prin slujbele rânduite, Sfintele Taine ne și sufletele neamului nostru, le-ai simțit, le-ai curățit și mântuit. Aleluia, slavă ție, tată Tatăl Ceresc, iubim și mulțumim fiindcă greutatea luptei cu demonii ai ascuns și ne-ai dat-o după puterile noastre. Treptat de aceea, dismintele și rătăcire altora nu ne-am apropiat. Aleluia, slavăție, Tată ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă râvna osteneilor din tinereț am adunat, de aceea bogăția nepătimirii ca hrană și mântuire la bătrânețe am aflat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă noi, căldura iubirii nestinsă ca un foc am păstrat și cu multă sărguință jugul tău cel bun și povara ta cea ușoară am purtat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă moreșala, nepăsarea, neputința, negrija de la noi a îndepărtat, când cu iscusință și îndrăzneală. Războiul cu trupul lumea și demonii l-am câștigat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă vicleniile demonilor, ca să ne împiedice să privim pur spre cer, cu legăturile lucrurilor și oamenilor, ne-au omit, dar nu ne-au înșelat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de la noroioasă a de șartei. Cum să scăpăm, ne a învățat. Aleluia slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți fiindcă amintirea focului veșnic ne-a înspăimântat. De aceea, de lucruri, de oameni, de voia proprie și de slaba deșartă ne-am lepădat.